Kapitola 6. Potom odšel Ježíš za moře galilejské neptiberiácké a šel za ním zástup veliký nebo viděli diví jeho, které ščinil nad nemocnými. I všel nahoru Ježíš a tam seděl s učedlníky svými. Byla pak blízko veliká noc svátek židovský. Tedy pozdvih oči Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí Filipovi, kde nakoupíme chlebu, aby pojedli ti to. Ale to řekl pokouše jeho, nebo on věděl, co by měl učiniti. Odpověděl jemu Filip, za 200 peněz chlebu nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco máličko vzal. Jemu jeden z učedlníků jeho, Ondřej, bratr Šimona Petra, jestiť mládeneček jeden zde, kterýž má pět chlebů, ječných a dvě rybičky, ale co to mezi tak mnohé? I řekl Ježíš rozkažte lidu, ať se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců. Tedy Ježíš vzal ty kleby a díky učiniv, rozdával učedlníkům a učedlníci pak sedícím. Tež podobně z těch rybiček, jakž mnoho chtěli. A když byli nasyceni, řekl učedlníkům svým, zbežte ty drobty, kteříž zůstali, ať nezhinou. I sebrali a naplnili dvanáct košů drobtů z těch pěti chlevů ječny, kteříž pozůstali po těch, kteříž jedli. I pak lidé uzřevše ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili. Tento jest jistě prorok, kterýž měl přijít na svět. Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti a chytit jej, aby ho učinili králem, ušel nahoru opět sám jediný. Když pak byl večer, zestoupil i učedlníci jeho k moři. A vstoupivše na lodi plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma a nepřišel byl Ježíš k ním. Moře pak dutím velikého větru zdvíhalo se. A odplavivše se honů jako pět mecí tma ne v třiceti uzřeli Ježíše a chodí po moři a přibližuje se k lodi. I báli se. On pak řekl jim, jáť jsem, nebojte se. I vzali ho na lodi ochotně a hned lodi přibli přiběhla k zemi, do které se plavili. Na zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedlníky svými na lodi, ale sami učedlníci jeho byli se plavili. Jiné pak lodí byly připlouly od Tiberiády k tomu místu blízko, kdež byly jedli chléb, když díky činil pán. Když tedy uzděl zástup, že Ježíše tu není, ani učedeníku jeho, vstoupili oni na lodí a přijeli do Kafarnaum, hledajíce Ježíše. A nálež ho za mořem řekli jemu, mistře, kdy si sem přišel, odpověděl jim Ježíš a řekl, amen, amen, pravím vám, hledáte mne, ne proto, že jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasycení jste. Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale o ten pokrm, který zůstává k životu věčnému, který syn člověka dávám, nebo tohoť potvrdil Bůh Otec. Tedy řekli jemu, co budeme činit, abychom dělali dílo Boží, odpověděl Ježíš a řekl jim, toto je to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal. I řekli jemu, jakéž pak ty znamení činíš, abychom viděli a věřili tobě, co děláš? Otcové naši jedli manu na poušti, jakož psáno jest, chléb z nebe dal jim jísti. Tedy řekl jim Ježíš, amen, amen, pravím vám. Nemožíš dal vám chléb z nebe, ale otec můj dává vám ten chléb z nebe pravý. Nebo chléb boží ten jest, který vstupuje z nebe a dává život světu. I řekli jemu, pane, dávej nám chléb ten vždycky. Ježíš pak řekl jim, já jsem ten chléb života kdož přichází ke mně nebude nikoli lačněti a kdož věří ve mne nebude žízni nikdy. Ale pověděl jsem vám, ano, brž, viděli jste mne a nevěříte. Všecko, což mi dává otec, ke mně přijde a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven. Nebo jsem zestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal. Tato těst pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova. Abych ničeho toho, což mi dal, nestratil, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tato ti je vůle toho, kterýž mne poslal. Aby každý, kdož vidí syna a věří v něho, měl život věčný. A já tě jich v den nejposlednější. I reptali židé na něho a řekli. On řekl, já jsem chléb ten, kterýž jsem z nebe stoupil. A pravili, zdaliž tento není Ježíš syn Josefův? Jehož mi otce i matku známe, kterak pak dí tento z nebej jsem se stoupil. Kdy odpověděl Ježíš a řekl jim, nerepce tebe spolek, žádný nemůž přijít ke mně jediné, leč otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej, a já tě jich zkřísím v den nejposlednější. Stáno je z a budou všichni učení od Boha, protože každý, kdo slyšel od otce a naučil se, jít ke mně. Ne, že by kdo viděl otce, jediné ten, který je od Boha, tenť viděl otce. Amen, amen, pravím vám, dož věří ve mne, máť život věčný. Já, jsem ten chléb života. Otcové vaši jedli manu na poušti a zemřeli. Toto je chléb, ten z nebe sestupující, dož bykoliv je jedl neumřeť. Já, jsem ten chléb živý, který jsem z nebe zestoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb? Živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život světa. Tedy hádali se Židé ve spole křkouce, která tento může nám dát tělo jisti. Řekl jim Ježíš, amen, amen, pravím vám. Nebudete-li jísti těla syna člověka a pítí krve jeho, nemáte života v sobě. Kdo mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já tě vzkřísím v nejposlednější den nebo tělo mé právě jest pokrm a krv má právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Jakož neposlal ten živý otec a já živ jsem skrze otce, tak kdo žijí mne, i on živ bude skrze mne. Totoť je ten chléb, který z nebe se stoupil. Nejako otcové vaši jedli manu a zemřeli. Kdo žijí chléb tento, Živ bude na věky. Toto mluvil ve škole učevka Kafarnaum. Tedy mnozí z učedlníků jeho vše to řekli. Tvrdá sta to řeč, kdo ji může slyšetí? Ale věda Ježíš sám sobě, že by proto reptali učedlníci jeho, řekli jim. To vás uráží? Co pak, kdybyste uzřeli syna člověka a vstupuje, kdež prvé byl? Duch jest, kterýž obživuje. Tělo nic neprospívá. Slova, která já mluvím vám, duch jsou a život jsou. Ale jsou někteří z vás, ještě nevěří. Nebo věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící a kdo by ho měli zradit. I pravil, protože jsem vám řekl, že žádný nemůže přijít ke mně, leč by jemu bylo dáno od otce mého. A z toho mnozí z učedoníku jeho odešli zpět. A nechodili s ním více. Tedy řekl Ježíš ke dvanácti, zdališ i vy chcete o díti? I odpověděl jemu Šimon Petr, pane, ke komu půjdeme, slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, syn Boha živého. Odpověděl jim Ježíš, však jsem já vás dvanáct vyvolil a jeden z vás dňábel jest. A to řekl o Jidášovi Šimona Iškalieckého, nebo ten jej měl zradit jeden ze 12.